Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo falangullo, e os estamos gravando desde Colla, como tantas veces. E temos con nos a Irene Esperón Rodríguez. Hola, Irene. Hola, que tal? Buas tardes. Eh, Irene ben fiada da entrevistada anterior que foi Conchi que na en entrevista que mantiven con ela en nomeou a Irene e logo a través de recomendación chegamos a vernos a, aquí Por comezar por un lugar, Irene, eh, de que coñeces a Conchi? Cal, en que coincidides? Pues, como dixo ela na súa entrevista que estivo outro día pues, eh, coñecémonos porque damos untas un taller eh, de enfermería eh, que versa sobre a comunicación era poso en contacto comigo porque eu dadicome desde fai tempo a docencia no ámbito sanitario dos temas de, de comunicación en contextos difíciles sobre todo ¿no? en, en contextos digamos, de cuidados paliativos sobre todo eh, oncología difíciles entendendo por complexidade no, no ámbito emocional das persoas Entón a raida aí pues pues aquí, aquí. Me, me encanta formar parte dun tecido. <risos> eh, nada, moi moi agradecido por por la participación así tan sinxela. Por moitas veces comezo por este lugar. Ves de Vouzas, agora creo que onde sí, vives, pero sí. naciches medraches nun concello aquí veciño que é sí, Marín. Sí, sí. Eh, Irene, que lembras de Marín? O que nos contas de, de Marín? Sí, sí. pues eu vivín en Marín hasta hasta os 13 anos. E despois toda a miña vida sae en Vigo, non? O sea a miña infancia é parte da temprana adolescencia e ali. Pois sa coñecedes marín, non? Un pobo é moi determinado pola, pola escola naval, non? Que preside ali o pobo eh, e queda un pouco presente en todo. E despois, pois recordo, pois un colexo de monsas a que iba. é eh, unha infancia con sete irmáns que éramos. Así que, de familia numerosa, é unha vida agradable nun pobo, que era daquela unha nena vivir ali. E logo os trece viñechedes para Vigo? Como... Sí, si, os 13 anos eu estudei no Calvario, no Instituto do Calvario. Meu pai trasladouse a vivir aquí. E despois, xa, xa sempre a miña vida estivo vinculada a Vigo. Estudei en Santiago de Compostela, pero despois traballei dous anos en Canarias e o resto da vida estive nesta, nesta cidade, cidade, sí. Eh, pregunto tamén moitas veces, eh, lembras cales foron as razóns de meterte en psicoloxía ou que motivacións había detrás dese de, de anelo, desa de ansia por, por adentrarte en ese mundo sí. que agora traballas? Que sí si, si, sí, sí, sí. eu sempre digo, pode sonar a risa, pero é verdade, non? Tampoco quero que é moi mercantil, pero eh, desde moi pequenas eh, o que sentía que a xente tiña certa facilidade para que a xente me contara a súa vida. Non eh, eh, tiña te, claro que quería ter unha profesión eh, que escoitar as persoas eh, porque a mín me fascinan as persoas non? de coñecer como o distinto que somos todos, non parecendo iguais, entón eh, aproveitando esa facilidade, chamate como queiras non outros dirían don, outros dirían o que queiras non pois pues, os 15 anos, os 16 dicen, bueno pois pues eu penso que teño que ter unha profesión deste, de escoita, non que poda eh, tratar de estar nun lugar de axuda E esa foi o motivo polo que pensei en fazer mediciña pero no tren xa iba a matricularme iba a admitida por, por, por mediciña eu pensei en que queria fazer psiquiatría pero dixen, bu, tantos anos, ou maior despois fago mir, teño que ser endocrina, dixen, ai, mi madre, non, non eu, eu eh, preguntei chegar Chegaro Santiago, donde estaba a psicoloxía e donde estaba a medicina, e decidín ali Eh, tirar para a facultade esa, esa miña historia e, a, e ali estou este, eh, eh, a miña profesión eh, que atopaxes ou algo que te chamara a atención da vida universitaria no, na, na facultade de psicoloxía que atopaxes elementos ferramentas ou persoas compañeros, profesorado que te mm, descubrira algo que completara ese don ou esa querenza por, por conhecer e sí. entender as persoas si sí. Bueno, aqueles anos eu diría que foron máis de, de experiencia personal, non? Porque, polo menos a carreira de psicología naquele en entonces, eh, tiña os primeiros anos eran un, foron bastante decepcionantes, non? No senso que non, non veías as persoas, nin a psicopatología, nin as terapias, non? Veías antropoloxía, veías estadística, veías sociología, non? Pero aínda así recordo atoparme co mundo novo, distinto, non sa da casa, a experiencia persoal, os amigos da facultade, o ambiente de psicoloxía na Creentón que, que era moi bo non e a formación eh, en sí ¿no? que te da a oportunidade de, de aenttrarte do que te interesaba. E vivía nun colexo maior. Vin os cinco anos nun colo maior. tiña unha beca de portera, así que era porteira dun colexo maior durante bastantes anos da miña, da miña vida universitaria. Eh, sou teño vos recordos no? daquela, daquela época en todos os sentidos sí. eh, Rematas aos estudos co papelinho ou co título sí. eh, deci... bueno, agora traballas de psicóloga clínica sí. no complexo hospitalario de Vigo no, no sergas sí. pero como lembras o cal era a tua, a tua dedica a onde querías traballar, onde, onde buscabas emprego daquela No sei ámbitos que había da psicoloxía naquel entón, eu tiraba moito a parte de social, verdad, a da intervención social, pero tamén moito a clínica. Naquel en entón empezaba a ser as primeiras promocións de psicólogos internos residentes, que é o MIR, pero en psicoloxía, Eu son a segunda promoción nacional, son unha histórica, xa un dinosaurio daquelo, non? Entón era unha cousa moi apasionante porque era unha formación nova que permitía adentrarte profesionalmente con unha formación pagada, non? Que era a residencia. E, eu dixen, pois, había moi poquinhas plazas daquela. e Presentábamos moitos porque era algo moi novo, e non había... Eh, Academias non había temarios, pero a min eh perseguía máis ilusión de, de dedicarme ás persoas enfermas, ¿no? enfermas De ¿no? mentais, non? Mentais daquela que despois, pois pues, pouco tempo dediqueime a ese ámbito, non? De enfermidade mental en si sí mesma, non? O Se foi máis orientado aos hospitais. E traballar como psicóloga nun hospital eh, ten a súa especificidade, diferencia non? A, a outros sí. ámbitos da psicología. Sí. Eh, Que o que te chama atención da túa profesión nese ámbito, no, no sanitario, no que convives con outros profesionais que outros ámbitos da psicoloxía non comparten, sí. non? Mira, eu penso que, como eu, como decía, gustábame a medicina, gustábame como, como disciplina, gustábame todo o que ten que ver con ela, para mí, quizás, os hospitais non eran un lugar que me atraía, non? De sempre. Ese era unha rara avis porque un psicólogo é un ser estrano non? nun hospital. Agora han pasado pues, casi 30 anos, pero daquela eh, había poucos psicólogos nos hospitais e a dimensión psicológica contemplabase moi pouco. Agora avanzou moitísimo, non? tanto na, na xente, cando te ibas a, a peda súa cama, como os profesionais que te demandan a túa axuda. Algo importante é que en hospital non é o paciente que vai a ti, senón que eres ti o que vai ao paciente. Chamante para ver a alguén pero o paciente moitas veces non non te recibe ben, nin espera, nin espera que un profesional de psicología este ali, non? Entón, o que me gustaba do hospital, creo que é un lugar de moito sufrimento, que é un lugar eh, emocionalmente moi potente, non? Donde suceden moitas cousas, non? E todo é moi de verdade. Entón, penso que, que ali é importante haber profesionales que, que de alguna maneira asuden, non? A asicionar isto aos profesionais e eh, as propias familias, aos propios pacientes, non? Traballas dende hai anos, á no ámbito dos cuidados eh, paliativos sí, non? Sí. É unha palabra que soa, pero para que non a teña tan presente podes explicar así en poucas palabras eh, en que, que ámbito traballan no, o ámbito dos cuidados paliativos, cala a súa tarefa, uh -huh. a súa función ben. A ver, normalmente vinculanse os cuidados paliativos pacientes oncolóxicos, ¿verdad? pero non, non só so. Os cuidados paliativos, como o nombre indica esa bonita palabra, son os cuidados que alivian, alivian a situación dunha persoa. Para resumir, cando ti non tes cura, eh, tes unha enfermidade, e eh, o que necesitas son cuidados que alivian o tú malestar. ¿no? Malestar físico, psíquico, espiritual, social, ¿no? de alguna maneira, unha visión integrativa que fai que as persoas que padecen unha doenza que non ten cura poden ter unha calidade de vida. Falou de insuficiencias cardíacas graves, pacientes con enfermedades pulmonares, neurodesenerativas, e tamén pacientes oncolóxicos que o que máis o que máis sona, non? Da bonha maneira. No teu traballo a palabra verdade aparece moitas veces eh, sí. por parte das, sobre todo os pacientes ou as pacientes. Sí. Vou facer un xogo. Vou sí. ler un texto e ti tens que adivinhar de quen é este texto que vou ler. Vale. As verdades que non se piden poden resultar tan destructivas como aquelas que non se dan cando se solicitan. Ben, sí, creo que o escribín eu. Eso, vai, esa vai palabra chamame a atención porque seguramente escoitarás moitas veces de pacientes que queren saber a verdade. Sí, o que non queren saber nada. O que queren que a verdade sea, digamos, a un familiar, non? Eh, ese, quizáis, foi, foi na primeira parte da miña vida laboral eh, o temazo que máis me inspirou a, a estudar moito e a experimentar moito. Non? Eu vi a personas que negaban o que elles pasaba. Eu sentime moi incómoda con familias que non me permitían decirle a verdade as persoas. enfadome moito, eu recordo nos primeiros anos. Eh, na formación do, da residencia estive en, no Gregorio Marañón así concóloga moi top aquel entón que enseñnouume moitas cousas en dous meses e recordo que eu estes pacientes que negaban a súa enfermidade producíame moita inquietude non sabía ben como mirarles nin que decirles non e sentía moita inquietude non sabía ben como abordalos. non e entón o meu aprendizase de como entrar naquela cabeciña non como sin perturbar a calma poder axudar a, a que esa persoa podedese saber o que quería saber, non porque a verdade é verdade soportable e tampouco é verdade total, hai moitas verdades non e cada un pode soportar unha. E encontrar susto a fórmula perfecta eso foi o que moitos anos eh, levoume a, a moita intriga e moito traballo non? maravilloso. Metiche, o concepto de verdade que, sí. eso como explicarías ese, ese concepto? O que hai detrás da necesidade de algunhas persoas de saber ou non saber? Vale, hai que darse conta que estou falando de diagnósticos fatales ou difíciles, non? E cando ven un diagnóstico deste calibre na túa vida, delease, te tes unha ela, te un cáncer metastásico, eh, te és unha enfermedade que vai a limitar non só a túa calidad de vida, senón a túa vida, non? Entón, recibes tal impacto non? que psicolóxicamente, o máis fácil que suceda, o máis doado é que te bloquees con esa, con esa información, porque é como un terremoto cambian as túas expectativas de vida, cambia o teu rol de vida, eh, dun golpe plumazo, un está ben, e eh, o minuto seguinte é a mesma persoa no outro escenario, non? Entón, claro, eh, as, non todas as persoas poden asimilarlo todo nun primeiro momento, non? Entón, eu sempre insisto cos médicos que ás veces perden moito tempo nesa primeira devolución do diagnóstico cando está comprobado que as persoas en unha primeira noticia deste tipo, deste calibre eh, tenen un bloqueo, pois, información, non? Entón, te podes estar unha hora pero reten dez minutos da conversación que ti ti vexes, non? E despois o día seguinte, na súa casa empezad a darlle voltas por a mi que me dixo médico como mo dixo, sabes? Entonces cando este é mi ben a túa vida ti te, tes defensas, non? E a negación é unha defensa moi importante, non? ou dicir a mi non me está pasando isto, pero que me está dicir? Eu atopo, me ven, non? Como vou ter un cáncer de mama, se eu me atopo perfectamente, non me doe nada, e non me van, que, que van a facer comigo non? Entón, claro, a negación é a primeira barreira, non? E moitas veces é unha negación adaptativa, se ti te permite seguir vivendo, estar ben, tranquilo, non? O problema é cando a emoción... A negación é desadaptativa. Que isto vou a dicir con isto que cando ti negas pero estáis angustiado, eh, unha ira incontrolable, ou negaste qualquer tratamento, ou non volves á consulta que me ha pasado. Entón é unha negación que hai que tratar. non é, é así, non pouco, se si me expliquei ben. E nestes anos de profesión e de acompañamento de montonazo de persoas, que aprendizaches, eh, adquiriches que te gustaría que escoitar a alguén que agora mesmo está ben de saúde ou que pola súa idade pensa que lle falta moito para poder chegar a unha situación de paliativos. Sí. Eh, algunha vez, eh, link que eh, morremos como vivimos ou algo sí. así por aí, que temos que facer as que estamos agora medio dignas para eh, ir adestrando, non? Ou chegar en forma para, para sí. cando nos toques en ese momento. Sí. temos Cuánto tempo temos podo estar moito tempo? O okay, que que irás? A sorte que teño... Eu eh, as veces non entende como alguén como eu pode dedicarse tanto tempo a un ámbito difícil, non emocional non? eu sempre digo que, que é un regalo non? porque claro daros, pois, hai que darse conta que eu teño unha enciclopedia temos ora diante moitos libros eu teño unha enciclopedia de vida non? e cando unha a, se acerca, aproxima, o final da vida é, como un, é unha etapa moi de verdad moi, moi espida de, de moitas cousas non, non que un encontrase co si mesmo Entón, aprendizase que eu teño de todas as persoas, desde, desde logo ese, non? As persoas que morren ben, por morrer ben en paz, eh, son as persoas que fixeron a súa vida o proxecto que, que quiseron. Eso non quere decir que fixeran o que quiseran sempre, non? Pero sí que vivieron conforme os seus valores e que teñen unha vida satisfeita, que acaban a súa vida dicendo non ha estado mal esta festa, non? Eso pode ser aos 90 anos, pero tamén aos 40, aos 50 anos, vale? Uh, mor morremos con moita ansiedade, moita angustia cando non hemos podido vivir desa maneira. A maior parte das persoas non, ac non acabamos non ese bienestar ou ese vivir en consonancia co que queremos, non? Por moitas circunstancias e moitos determinantes. Por unha parte, é iso, non? E por outra parte, penso que, que a morte ten que estar na nosa vida. Temos que ser conscientes de que existe, non? as filosofías orientais e outras culturas a teñen moi presente, non? A nosa sempre vive de espaldas a ela cando aparece en estea, sea por unha enfermidade grave, sea por a morte de alguén, aparece como desoladora, como fin, como vacío, como ausencia de, de significado, non? Entón, eu penso que, que temos que reflexionar sobre a morte, eh, temos que reflexionar sobre como queremos ser, ser a nosa vida, pero tamén como queremos que sea o final da nosa vida, non? O problema que vivimos en sociedades nas que vivir cada vez é máis complicado para máis persoas, sí. non? Eh, sí. Polo tanto, chegarán cada vez persoas como máis deterioradas ao momentos finais, non? Digo sí. que o estilo de vida é contrario a moitas cousas e tamén sí. a, a morte sí. que provoca, non? En, sí. en, en sí. moitos casos. Sí. Eh, pensaba tamén que... que lnte tamén que falabas que nas nosas sociedades as, nas sociedades do sur de Europa diría a familia ten un papel moi importante sí. en, bueno, na, no ámbito dos coidados e tamén nos ámbitos do, dos coidados da morte sí. Entendo que ese proceso de comunicación e acompañamento ás veces iira en tres lugares non a, a persoa que, que está ese proceso as acompañantes e as profesionais como traballas ou que e a túa función respecto ás acompañantes aos... que moitas veces coinciden coas familias Sí, sí. sí como Tidí, eh, nos países de Europa do Norte a cultura é outra non eh, non a eh, atención aos enfermos os maiores pois moitas veces relegase a institucións non é un traballo máis formalizado, máis externo, non máis de profesionais na nosa cultura. Eh, a familia é que a soporta a maior parte dos cuidados non? porque no estado no que estamos de benestar pois, eh, as axudas son carentes non? De, cando hai unha situación de dependencia nunha familia eh, pois alborotase todo porque realmente as axudas non son suficientes entón a miña traballo eh, podería decir que é 50-50 familia e 50-50 pacientes non. porque a maior parte das veces eu atendo máis as familias que os pacientes sobre todo cando avanza a enfermidade En calquera patroxía destas graves que eu menciono, cada vez axuda é máis o cuidador principal en familia máis que o paciente. Sí. E esta información ou uso da información ou que as familias metas veces agochamos ou sí. limitamos ou controlamos ou restringimos opinións dereitos das persoas, como te achegas a iso? Pues, eh, eh, o que dicía antes, a mín cabreábame cando empecei a traballar dos temas. A negación dos pacientes cabreábame. Me inquedaban. Non os que me cabrearan, pero non sabía ben manesalas. E despois era defensora de, de pleitos cando as familias negabanse a, a dicir o propia persoa o que lle pasaba. É unha sobreprotección. Mira, na xente maior é unha cousa moi instaurada na nosa cultura, non? Sobre poteseros maiores. Falou dos que están ben cognitivamente, non? Non, molesta, non perturbarles, para que váismos a decirlle isto se está a final da súa vida, se ellos decimos, vais a poner peor e vais abandonar. Este tipo de discursos están moi caladas na nosa sociedade, non? E despois o propio medo, a reacción das persoas, non? E as persoas sempre saben, sempre saben. Despois no que me camiño na miña experiencia, empecei a mirar a usar moita mirada, non? E despois moitas veces, cantas veces non Mira, eu sei o que me pasa pero non lle digas a mi familia que eu sei porque eles pensan que eu non sei nada mm, é fácil non eh, como non vai a darse conta as veces he eh, estado en situaciones moi surrealistas moi surrealistas diante do paciente mesmo facerme sextos por detrás pero a vista do paciente de non, non, de, non digas nada ou non sabe nada non? personas que non son sordas que, decir, que están ben da cabecilla non? Eu comecei a pasar do cabreo de non defender os dereitos de alguén e privarlle do privilexio de ser consciente das últimas etapas de subida, pasei a compaixón de das familias, non? Porque eu facían. E, entón ese ese é meu traballo, teño que levar, primeiro teño que facer un traballo moi de, de aceptar, non? Entonces de por que? Por que fizestes eso, non? De non culpabilizar, isto é es moi importante, non? Paparme moito dixo, moito diso E cando xa teñen confianza en min, eu empezou a facer brechas, non? No discurso, é dicir, ti non pensas que cando isto vai a peor, a mentira vai a ser peor, despois cando as cousas non vaian ben, que llevamos a decir, non? É moi loable o que ti faz con el, pero non pensas que empezou a facer brechas, ele xa confían en mi, este é o baile que nos traemos, non? Entón, deixame un pouco, eh, cando teño certa autoridade, entre comillas, a balancear as cousas. E sempre sempre sae ben. É moi agradecido isto, sempre sae ben. Pero que xa, hai que facelo con moita calma e con moito moito amor. Sí, aunque xo, xo é... E, o teu traballo é a demanda? Ti estás no hospital, a familia, os compañeiros reclaman? Cando apareces ti eh, diante sí. dunha persoa? Na noidade de cuidados paliativos eu vexo todos os pacientes por defecto. Son doce camas e igual que van ao médico velos, a traballadora social actúa máis a demanda, pero eu vou a todas as habitacións, coñezo a familia e o paciente. Me presento como parte do equipo, e se lles avisa cando ingresan de que vai vir unha psicóloga, Eh, eh, entro, entro no escenario pues, Buenos días, chemo miren E eh, son a psicóloga da planta Como estás? Como te topes que eres Esas pousas no? Nos últimos anos hai evolución Dice, hai receptividade Ou máis receptividade por parte das persoas Notas sí. que a cultura da O terapéutico sí. asuda ao teu moito, traballo Moito, moito, moito a, Me fascina ver as persoas maiores Que van ao psicólogo Que non xe saben o que é un psicólogo eh lles gusta, gusta, má a decir que, que fales con eles, non? Te dan un espazo, si sí, ve moito moito progreso. Que pasa? Eh, que o rechazo aos psicólogos tamén está nos hospitals, non? Eh eu sempre lles digo aos médicos e as enfermeiras, cando alguén non quere que eu vaya, necesita que vaya. Necesiese necesita que eu vaya. Os que din perfecto, non, pero eses hai que traballalos porque eses os necesitan, porque senón porque te vas a negar que vaya un psicólogo a verte, non? Si? ¿Sí? Eh, nesta entrevista nous moitas veces pregunto para aquelas persoas como a ti pero algunhas outras persoas que pasaron aquí traballan en contextos diarios de moito Non nos que implica acompañar situacións bueno, moi delicadas eh, ti detectas cales son as os antídotos para sobrelevar ou para para resistir tantos anos á convivencia diaria co sufrimento e co que implica de contacto emocional e ás veces de, mm. ¿no? de sufrimento mm. propio tamén. Sí. Pois mira, durante moitos anos eu di información a, a personal sanitario e paliativo, só levo uns anos un pouco máis agora mesmo co personal de enfermería, pero sí eh, di, di cursos de comunicación en todos os ámbitos. O máis, o máis eh, simpático tamén foi fun unha funeraria, unha vez os traballadores da funeraria. Sobre a ti, pregunta que ti me faz, como, como un leva esta, esta este sobrecarga no? das emocións dos demais? Primeiro, nos, nos cursos facía moito técnicas de comunicación, moito de linguaxe verbal, dono verbal, hasta que vin que, que esa non era a meollo da cuestión. O meollo da cuestión é como eu sextiono a emoción do outro, no? un, un plano máis vivencial, non máis existencial. Entón, eu penso que isto que facelo é unha aprendizase, é unha terapia, en unha terapia, eu fixe moitos cursos de, de terapia eh, de cursos de experiencias da morte, de xente que sabía moito de todos estes temas eh, tiven moito que traballar a miña, a miña morte a, a miñas sensacións con ese tema, porque claro, continuamente tiña diante persoas que se estaban morrendo non? entón a tua pregunta a formación ten que ser a, a académica Non de formación, ten que ser unha formación psicoterapéutica non? non digo que todo o mundo vai a un psicólogo pero sí que é moi importante facer cursos que te ayuden a primeiro a, a recoñecer as túas emocións e despois saber manexalas porque, claro, tamén outra cousa facemos cursos de xestión de emocións pero non sabemos que emocións temos que é unha carencia, creo, importante no, no mundo escolar tamén que outro día, curiosamente te contaba que facía un podcast con as adolescentes Elas me dixeron que non tiñan asignaturas de educación emocional, no instituto, ni no bachelerato, nin ni nada. Entón, elas me dixían, como facer eco-bullying? E como facer, ca? pues primero, porque me sento mal, que me pasa? non Entón, co o personal sanitario está moi analfabeto en emocións. Entón, enfrentase todos os días a tal sobrecarga que despois eranse cuadros difíciles, non? Moitos delos por síndrome do quemado, do persoal sanitario, e todas estas cousas que afastan a emoción da, do teu traballo. Entón, bueno, é un traballo de, de autoconhecemento, de, de xestións das emocións, e despois de saber, claro, eh, como teño que facer unha escoita empática, como teño que ter unha actitud auténtica, unha actitud de acompañamiento, de aceptación do outro, bueno, todo o que ten que ver con humanismo e con co moitas cousas deste de tipo. Irene, para ir rematando, dicías que cando chegabas aquí que te resoaba este espazo estamos a gravarnos locais da Parroquia do Cristo da Vitoria por unha persoa coa que coincidiches eh, no teu traballo. Quen sí. eras a persoa? Sí. Pois pues era Marina. Marina, cando chegueios aquí pues me, me veo en la cabeza, claro, como non. Ali no ano no 2000 eu chegaba de Canarias porque despois do PIR fom a traballar as Palmas e coñecín a unha monxa que estaba enferma, non? e detrás daquela muller, eh, todavía hoxe teño no despacho eh, dous almos que ela me regalou. Eh, alí no meu despacho fai 25 anos que me acompañan, non? Teño no meu recordo Marina e teño a Mar tamén non me recordo, non? Eh, Marina pois como unha muller, sobre todo comprometida. prometida. Eh, te contaba tamén que parte de que eu estivera no xeral tiña que ver con co Costa parroquia e co activismo dunhas monsas que defendían o bienestar de todos. Non? Eh, elas, eh, ca xerencia do hospital, reclamaron atención psicolóxica en oncología, e parte do, da, da miña contratación e de que eu estivera ali, tivo que ver con que elas, que eran persoas tamén que sabían facer as cousas, lembro daquela época que levaron un notario a levantar acta do que prometía, cousa que sabía que coñecían os políticos, estas cousas non institucionais. Eh, conseguiron isto. De Marina só so, so podo sorrir a, a coñecela, unha muller maravillosa que ela pensou que acompañaba eu a ela, pero acompañoume ela a mí. Non no subiase hasta que, hasta, que, hasta que faleceu. E a súa compañera incansable, non habiase que foi, foi mar que lembro daquela época. Pois, pues, eh, nada, da gusto escoitar estas últimas palabras, que para mí eran inesperadas, esta, esta bonita coincidencia Dixen, como sempre, 25 minutos, pero xa se pasaron sí? Irene, pues... a única verdade das poucas verdades que vou dicir é que che dixen que isto remataba cando eu te, te preguntaba por unha canción coa que queres que pechemos esta conversa Vale, pois pues mira eh, me, mo dixeste so, a chegar entón de repente dixen que eh, gustame moito a música moito, sempre digo os residentes que veñen comigo, que o máis importante é que escoiten a música da persoa que teñen en que bailen esa música é metáfora que eu utilizo. Entón vou a ir a, a aqueles tempos, non? Que empezaba todo, e a mí gustaban moito, gostáme, Silvio Rodríguez, non? E a primeira canción que me deu a cabeza cando te o tío diseches de tantas, foi a canción de te conozco, de Silvio Rodríguez, que non sei se a coñeces, non é das máis coñecidas, pero párceme unha canción moi bonita. Pois pues con Silvio rematamos e eh, nada, moitísimas gracias Irene gracias por ti, este Diego. rato. Gracias a ti, gustou moi moito estar aquí. Gracias. Vale, gracinhas, ata gracias. logo. Nací un buen día Tocando fondo Ando todavía Menos hermoso Que como fuera Menos podioso Que de otra manera Me declaro imperfecto Pateando la sombrilla Prefiero ser abierto A pasearme anunciando Que soy la maravilla Que soy la maravilla Me publico completo Me detesto probable Si uno no se desnuda Se transfigura en reto Todo lo desnudable Todo lo desnudable Tocando fondo Como ir cantando Es algo hondo Que no anda esperando No tocar tudo No estarás verdades. Levanta muros. Pudere capitanes. Quizás eaino por O acaso delirante. Soy de tantas maneras como gente pretenda nomás calificarme, nomás calificarme. Asumirse los fueros Es no dictaminarse Me publico completo Me espero mejorable Desde mi parlamento De guitarra sonante Tocando fondo Nací un buen día Tocando fondo Ando todavía Ando todavía Ando todavía